Innan vi tar den rullar så ska vi ta och säga att den här poddkassan heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, Soundcloud och iTunes. Och där får ni gärna gå in och kommentera eller recensera oss. Det blir vi väldigt glada. Absolut. Och denna veckan så ska vi prata snottifiering. Eh, det gör vi genom att prata i ett lite extra långt avsnitt, eller hur Jakob? Ja, för att vi inte vill snottifiera oss själva när vi klipper. Nej, men annars är det bra. Avsnitt 32, Jakob. Avsnitt 32, tema snuttifiering. Bara en sån sak? Mm -hmm. uh -huh. Du tänker jag på snuttifilter. Det är inte de vi har något emot. Nej, jag, jag har, alltså snuttifiering är ett ord som jag har svårt att säga. Det, det, förenkling, trivialisering. Mm. Ja, det räcker där. Jag tror att alla förstår vad snuttifiering betyder. Det tror jag med, vi ska mm. komma det lite senare. Men som vanligt har vi först lite korta nyheter, sen har vi då det här temat. Och sen så har vi en elevkraniga. Ja, som alltid. Kort nyhet nummer ett. Och det är mer en shoutout till en person som faktiskt hjälpte oss att köra igång hela den här podcasten. Ja. Vi har snart varit i ett år. Vi, var, eh, vi startade där för att vi ville lära oss hur man gör en podcast. Vilket säger något om våra förkunskaper. Mm. Och vi har kommit hit i termer av publicering och, och redigering och format. Och liksom alltihopa tack vare Emil Jansson som är IT-pedagog i Örebro. Precis, så han har hjälpt, alltså vart så, vi har ju ringt honom och undrat och twittrat mm. och facebookat och haft frågor om allt ifrån mikrofoner till AI. Till alltihopa. Till hur gör man en intervju med någon vid på långt håll? Till hur registrerar man sig på iTunes till? Varför funkar det inte? Alltså vi har faktiskt haft sådana samtal med honom också. Ja. När han har suttit på någon krog och sen försökt att hjälpa oss. Underbart. Emil, ja. eh, dagens guldstjärna och dagens golfapplåd. Bra jobbat. Ja, Absolut. Mm. Eh, bra. Och, och det har vi gjort så nu har vi en applåd så. Och sen så, sen så hade du eh, precis när vi satt oss ner här så kollade du Facebookflödet och bara yes! King Activation! 50 miljarder! Och jag bara, vadå? Precis. Det, är så här, det svenska IT-företaget King som du aldrig talas om. Men som eh, <laughs> jag bland annat har gjort spelet Candy Crush Saga. Oh, som är ett av världens populäraste mobilspel ja, diskutabelt. Så, det företaget är sålt till Activision, Blizzard Activision som är ett av världens största dataspelsföretag och prislappen går på netta 50 miljarder kronor, vilket Oj. är asmycket pengar, ja. 50 miljarder för <laughs> Kingdraspelsen för att få spela Candy Crush Saga man får göra mer än att spela det, kan jag tänka men, men, jag vet. <laughs> i det ingår 1400 anställda, Oj. bara det vad gör alla de dem? De jobbar ju med massa olika spel naturligtvis men det kan jämföras med en annan svensk storaffär, nämligen 2010, när Geely köpte en Volvo för 18 miljarder. Oj. Parentes, 18 miljarder, 50 miljarder. Då ingick 22 000 anställda. Nu ingår 1400 anställda. Karl Heath, som skrev den här posten, han räknade ut att det är i snitt att varje anställd går loss för 36 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar. Men hjälp. Alltså fattar vilken stor affär den här grejen är. Och jag som tycker att köpa bil är dyrt. <laughs> Om man tänker så här, Man går ibland och fundera på det. gör jag för jag som volvo -ägare. Att jag går och tänker så här. Mm -hmm. Blev det bättre eller sämre nu när kineserna köpte? Jag vet inte. Det kan jag gå och fundera på. Så här, Hur ska det gå för Göteborg nu när Volvo vi sålt? Mm. Vilken stad är det som påverkas av att King är sålt för 50 miljarder? Ingen aning. Varför, varför vet vi inte sånt här? Nej, det är för att det är en jätte märklig värld vi och lever det, i Alltså ja. framtiden bara wow ja, men precis. och de här är de vi utbildar för att de ska bli anställda hos King eller då Activation Tänk eller. om man någon gång har någon som sen när de kommer ut och jobbar antagligen bara några år är värda 36 miljoner, då kommer man vara ganska nöjd ja. de har ju genererat sitt BNB liksom Ja precis, överenspännande ah, ja, ja. Vi ska inte fastna över det, men det är en ganska intressant nyhet när det kommer till siffror ja. En annan mm. intressant nyhet notera bryggan är det, Sveriges kommun och landsting de vill ha undantag från bestämmelser om legitimation och behörighetskrav för lärare inte otippat eftersom de är arbetsgivarpart eller, eller hur, så kan man tänka <laughs> deras argument för det här är att hur ska vi annars kunna möta alla eh, flyktingbarn hänger Oj. du med på den liknelsen. nej men hjälp, ja. det känns ju lite grann som att man utnyttjar flyktingsituationen för att driva igenom något som man ändå vill Ja, eller för att, alltså, naturligtvis så står vi inför ett bekymmer med att det kommer väldigt många nyanlända och vi behöver, men inte ska väl de, de behöver väl inte sämre utbildade lärare, eller? Att, att bara, nej, vi skiter i behörighet, vem som helst kan undervisa de här Det känns inte som att det är det vi behöver för nej, att få här, liksom, för att att vara att är... en likvärdig skola och för att få, eh, då, då är det väl bättre i så fall att, att alla behöriga lärare undervisar. Vara det är väl lite det, det var på vi att komma till att liksom, någonstans borde man i så fall sätta in de obehöriga liksom, med de kidsen som har det högutbildade föräldrar som kommer att klara sig fint i alla fall. <laughs> nu har vi motorcykelgjordar i bakgrunden. Kanske vi har, vem vet. Ja, men så är det. För vi eh, sitter nämligen ovanpå en mc cykel <laughs> Nej, det gör vi inte alls. Men av någon anledning så kör de utanför på Erik Talbetsgata. Som vi inte riktigt förstår, men så är det. Nepp. Bra, bra. Du, mm. eh, innan vi går in på temat så ska jag bara, Lärlabbet 2016, både du och jag sitter i referensgruppen. Lärlabbet, är programmet som går på eh, kunskapskanalen på söndagar 16.30 och på UR Play. Precis och de, det är ju en satsning som ska sträcka sig över tre år mm. och nu, just nu är man helt inne på att planera vad eh, det ska handla om under 2016, vilka mm. teman man ska ha eh, och man, und, man efterlyser det, vi kommer att lägga en länk på våran hemsida mm. eh, just gå in där, klicka och föreslå ämnen till lärlabbet. de är oerhört på att vilja göra program som just berör dig som lärare. Precis det här är en tv-serie som är av, med och för lärare. Är det är Så liksom någonstans är vi medskapare i det. Mm. I, och då är det faktiskt ganska schysst att få det liksom, Hallå, hallå, jag vill lära mig lite mer om det här. Så sätter det sig i en journalister och bara knoppar ihop någonting bra om det. Jag åker runt i Skolsverige och hittar ja. bra exempel på just det. Värsta grejen. Mm. Om det är något du tänker på. Det här skulle jag behöva bli bättre på. Ja, varsågod. Skå Eller det här skulle hemsida. jag vilja lära andra om. Ja, ja, så kan det också vara något ja. Det, det. Du, vi ska ta och släppa det här och så ska vi gå över till vårt tema Ja, Karin, och då är vi igång med temat som är certifiering. Och det här temat kommer ifrån ett blogginlägg som Ylva Pettersson som är gymnasielärare i Skara skrev Ja, precis Och då gör vi så att vi tar och pratar med Ylva Hej på er <laughs> Hur är det läget? Det är jättebra Mm, Vad roligt, roligt att du ville komma till vår eh, podcast. Det var väldigt roligt att bli inbjuden. Mm. Du, en fråga, kan inte du börja berätta liksom bakgrunden eller upprinnelsen till eh, det här blogginlägget som heter Grey of the Year? Upprinnelsen till det? Från början kan jag säga att det, det egentligen började med våra nya läromedel i historia. Okay. Eh, vi använder ett läromedel som har funnits väldigt länge och kommer ut med nya utgåvor och de nya utgåvorna innehåller ungefär samma stoff, men för varje utgåva har det känts som att stoffet har blivit presenterat i enklare format. Man har förenklat språket, man har tagit bort stycken som kanske har känts för avancerade, man har gjort allting mycket kortare, mer översiktligt vi har pratat ofta om att eh, det, det är på något sätt en tendens att vi istället för att ändra metod när vi ser att eleverna inte tar sig över ribban så sänker vi ribban. Det, det har liksom blivit någon sorts trend, om, om jag ska vara lite så här spanare. Vi ja, men sänker ribban. det är inte en rimlig trend. Men varför är det ifrån, tror du? Jag vet inte. Är Utifrån någon sorts otrolig välvilja som gör att vi vill inte att någon ska riva mm. tror jag men, men i, jag tycker att vi istället borde se till att ö, om eleverna river så ska vi ju ändra metod om de saxar och river, ja men lär dem att floppa då vi kan inte hålla på och sänka ribban. Till slut får vi gräva en grop då för att ingen ska... Men då snubblar väl någon över. Liksom. Det blir inget bra än då. <laughs> så därför har man gjort allting kortare, enklare, snabbare. Liksom. Och det, där, det gör mig så ont. För jag ser ju hur elever mår väl av att hela tiden utvecklas och nå längre och högre jag, jag vet inga elever egentligen som vill att man ska sänka det, precis som när man var liten va? jag ville inte att mamma och pappa skulle fuska så att jag vann i Finns i sjön jag ville inte det. de gjorde ju det ibland va? för de ville att man skulle få vinna men jag ville inte det, jag ville vinna för att jag vann eller hur mm, mm, mm, men, mm. men istället så, så eh, har, har jag tyckt att vi har jobbat med att, att Förenkla, för minska och, mm. och sänka ribban. Och vi, vi var och lyssnade på en jätte, för jätte, jättefin eh, föredragning om Flipped Classroom. En metod som mm. jag gillar, jobbar med själv, mm. eh, har sett fina resultat av. Men igen så pratade man om det här: att elever, de, de klarar egentligen bara en Flipped-film som är 5-10 minuter lång. Mm. Och jag bara tänker, men det är ju inte klokt egentligen. Jag förstår att det är sant, absolut. Men är det vettigt att vi ska säga att gymnasieelever klarar bara en eh, filmad läxa om det nu är film man använder för att flippa mm. som är 5-10 minuter lång? Jag tänker, vad fan! Det är klart att man ska kunna jobba med en, med en film som är en timme lång. Man måste kunna klara av det, man måste kunna klara eller hur vi måste kunna jobba. Och att då säga att ja, men tänk på att vi ska, vi ska hålla filmerna till fem, på 5-10 fem minuter, det är det optimala. På, på vilket sätt är det optimalt? Är det optimalt för elevens här- och nu-upplevelse? Är det optimalt för det stoff jag presenterar? Är det optimalt för vad de här eleverna ska klara av när de ägnar sig åt vidare studier Nej. eller ute i samhället? Jag vet inte, sjutton om jag tror på. Jag fattar varför man menar att tio minuter är optimalt. Mm. Men på vilket sätt, i vilket perspektiv? Eh, så det, det, det var det här som, som jag... Försökte på något sätt ge uttryck för i mitt blogginlägg. att jag, jag tror på att hjälpa alla elever över ribban där den ligger istället för att sänka ribban. Jag tror på eh, att använda metoder som ger effekt som flipped classroom. Men, men vi måste titta på hur, hur utvidgar vi metoden? Vilka mål är det vi strävar mot? och, och eh, Vad är det att optimera? Och jag tror inte på att förenkla och, och, och förkorta och dra ner på och göra korta, snabba, wow-format av allting. Mm. Jag, jag tror på wow, herregud, det är klart alla unga förtjänar wow-upplevelser i skolan. Men. Jag tror att vi kan inte bara gnistra och sen låta gnist glöden liksom dö ut. och Kolla vad, vad coolt det gnistra här. Och sen bara pff, dör det, det som ett tomt. på oss här. Då blir det någon sorts istället för här liksom ja. på de lärarna. Och, och Eller... det kan man lite grann. Men det kan inte ersätta, det kan inte vara kärnan i vår utvecklingssatsning. Liksom nu är det här som är liksom vårt pedagogiska projekt. För då missar vi någonstans alltså allting som tar mer än ett par minuter att förklara. Liksom. Oh. Men är det inte också så funderar jag på mm. att, att det är en sån stående upp, missuppfattning i våran läroplan det här att, mm. att vi ska anpassa utbildningen till varje elev står det någonstans mm. Mm. Eh, och det betyder ju inte att vi ska förenkla till varje elev utan vi ska ju faktiskt anpassa så att varje elev kan göra de här djupa analyserna till exempel, det är ju inte mm. så att de djupa analyserna ska stryka på foten utan det är ju faktiskt så att vi ska variera undervisningen så till den grad att man kan göra de djupa De analyserna ska ju göras ändå. Men mm. oftast upplever jag att man missförstår. Det var ett långt inlägg i den eller Svenska Dagbladet. En gymnasielärare som blev jättehyllad på Twitter mm. som skrev just att vi håller på att förenkla oss själva till döds för mm. att det står i läroplanen. Men det står inte det i läroplanen. Utan det står att vi ska, vi ska anpassa men inte att vi ska förenkla. Nej, Nej, och, och det är precis det här. Och att vi, vi ska inte flytta målen. Vi ska Nej. inte byta målen. Vi ska, vi ska byta metoder. Och elever, elever genomskådar när man fuskar i Fins i, finns i för att de ska vinna. <laughs> ja, aldrig... Det är jätteroligt riktigt. Men det, ja. det är att jag Och det är någonstans att man skriver dem hela tiden på näsan. Att de hade inte kunnat klara det om vi inte hade fuskat för dem, eller hur? No, ja, eller hur. Och, och, jag menar, det, det vet ju alla vid det här mm. laget att, att eh, vilka förväntningar man har på eleverna påverkar resultatet. Mm. Det, det är ju en av de saker som, som eh, de flesta inom skolans värld idag är överens om. Mm. Eh, och i det här så ingår naturligtvis vad vi tror att de kommer att klara av och vilket material vi, vi vågar presentera. Och i, i min värld så måste vi i skolan börja titta på eh, hur vi jobbar mot den gemensamma ribban med hjälp av olika metoder i mycket högre grad mm. än att försöka anpassa målet. No, och det handlar inte bara om några nya saker utan även om de saker vi alltid har gjort på något sätt. för Det finns en specifiering i det med. På ett sätt kan man ju se att ämnesindelningen eller ett för stort ämnesfokus är en specifiering också för att plötsligt så kan saker som kemi eller fysik och så helt världsfrånvända saker ah. fast att det egentligen hänger ihop Eller hur? Jag menar, även det här att vi inte ens får jobba med ämnen utan vi ska hålla på mm. med kurser mm. Mm. Eh, det är ju också där. Liksom det det är himla snuttifierande rakt över mm. eh, ja, för det är ju det i samhället över, överlag tänker jag och jag lyssnade på någon föreläsare en gång som heter Günter Kress som är professor på London University och han berättar ju om, det, om, om just hur svårt det är att lära sig fördjupning. Alltså det blir en annan svårighet att läsa de här läroböckerna som är snottifierade. För att det kräver så mycket bakomförståelse. Det som innan så stod det väldigt tydligt vad man skulle lära sig i läromedel från 30-40-50-talet. Eh, nu så står det liksom inte det, utan nu står det fyra påståenden. Och så ska man själv då läsa vad som står mellan raderna. Och det kräver otroligt mycket förkunskaper som eleverna då inte får till sig. Ja, så är det. Är du med mig på jag tänker? Ja, det är precis. Ja. För ett synutifierat läromedel kan till och med ha en motsvarande effekt. Ja. Det kan liksom göra det lärandet lite svårare. Mm. För att det är svårare att förstå en fattig text än en rik text. Såklart. Ja, det tycker jag. Och, och den reaktionen har jag fått från elever som till exempel då tittar på historieläromedlen och tycker mm. att den här genomgången den är jättesvår, jag förstår inte alls. Och så ger de då en äldre utgåva av samma bok. Den som har blivit utrangerad för att den var för svår. Och då tycker de ju att den är lättare. För där finns ju alltihop med. Sammanhanget blir tydligare. Detaljer som gör att de kan haka upp sin förståelse på någonting. För det blir intressant när man ibland får in detaljnivåer. Och många elever tycker att det här är ju mycket lättare. Så visst, jag tror... Jag, jag såg en, en film som eh, var kul, en, som man hade använt för att, att flippa klassrummet som hette eh, Two Thousand Years of Great Prison in a Minute. Mm, mm. Det är ju klatschigt och bra, va? Och den var jättekul, mm. jag skrattade jättemycket. Sen tänkte jag, undrar om man på något sätt hade kunnat göra en minut av historia på 2000 år istället. Det är klart att att presentera en, en tankeprocess... Jag, jag skulle inte ha några som helst problem- mot att göra ett, ett halvårstema- kring ett politiskt beslut en dag i mm. historien. Va? Men Eller... hur ofta har vi möjlighet att jobba med det? Så att, så att eleverna verkligen i djupet får gå in i eh, en, en händelse- en, analysera den till slut- koppla in den i alla sammanhang där det går att koppla in den. Eh, hur, hur ofta gör vi det? Var, var finns det? Och det är därför jag tänker Jag menar, Jag kallade mitt inlägg för, för Grey of the Year. Och det är eh, inte alls egentligen tänkt som en kritik mot en, en Grey of the Day-metodik som jag vet att många elever uppskattar och, och hittar lust i. Utan det är längtan. Det, det handlar om en längtan efter att kunna finnas i en skola som, som erbjuder de, de stora sammanhangen och de långa linjerna och ett lugn för elever att verkligen jobba mm. på djupet, tränga in i någonting. De, de flesta elever, precis som jag själv, tycker om att klara någonting som är svårt. Mm. Det är roligt att klara något som är svårt, men... Mm. Man lär sig väldigt sällan någonting som är svårt på en minut. Det går inte. Du kan inte lära dig <laughs> att göra en, en granchete, eller att, att eh, lösa Rubiks kub, eller att eh, göra en, en virkad kofta mm. Mm. på en minut. Du gör inte det. Nej. Sorry, det låter jag bli bra med 2000 års historia på en minut. Men. Det Men funkar alltså det, det blir inte hopplöst, så. Det, blir hopplöst det är det. hopplöst. Och vi lurar eleverna om vi går ut och, och säger att det går att lära sig 2000 års historia på en minut. Och någonstans måste man tänka att i ett samhälle som blir snabbare och snabbare så kanske det är så att vi gör våra elever en tjänst av att vara den som lär folk att tänka längre tankar. Jag ja, det att det finns en bildningsaspekt av det som inte är helt liksom ja. orimlig. Så. Och glädjen ni att ha klarat något som var svårt. Eller hur? Mm. Ja. Det tycker jag, det skulle jag unna varenda elev i skolan mm. glädjen i att ha gjort något genomfört något som faktiskt är svårt. Och det som är baksidan av det eller det som är snarare som snurrar i motsatsen av det, eller inte motsatsen men mot liksom engagemanget i det är att vi måste då ta ansvar för att alla lyckas. Och det är ju det som vi är experter på så det, det är inget konstigt sätt här är något svårt vi ska göra det och alla ska lyckas för att det är ju så vi förhåller oss till allting vi gör. Mm. Ja. Absolut. Och jag mm, vet att mm. de, de flesta lärare där ute de jobbar med det här. De flesta lärare jobbar med de långa mm. linjerna. Eh, men det, mm, mm. De, min upplevelse är inte att vi idag lyfter det här varken i, i de läromedel som kommer eller i eh, många av de metoder som introduceras. Så, så är det inte det här perspektivet som är ja. den rådande eh, paradigmen. Och det är det är det är väl det som jag kände att jag är bekymrad över. Ja, och vi kan inte annat än... Jag, jag håller, det är en fröjd att höra dig prata, för jag, jag känner igen hela det här resonemanget. Och jag, jag upplever verkligen att vi har de diskussionerna på den här skolan där jag är, på gymnasiet också. Där, mm. där kunskapskraven också är så... så Många och eh, snutt, uppdelade på så konstiga sätt att man springer. En svensk kurs kan man ju springa igenom fullständigt galet. och Jag har mm. luktat på saker utan att överhuvudtaget ens förstått vad det är. Mm. Eh. Mm. Jag tycker ju faktiskt att till viss del så är det här ett problem som bottnar i styrdokumenten. Ja. Om man tittar på till exempel religionsämnet så ser man det är verkligen <laughs> det verkligen det är. 2000 år på en minut, det är vad det står. Du ska gå igenom alla världsreligionerna och övriga livsåskådningar och deras historia och deras samhällsyttringar och de etiska systemen med fokus på dygdetiken till exempel. Och du ska göra det här i ett i, i intersektionalistiskt perspektiv och du ska lyfta in i eleverna. Och säga, du fattar, och de flesta av oss har 30 timmar på oss. Det är verkligen, det, det är väl som att man skulle kunna göra det som en gigantisk fast forward. Det är löjligt. Eh, och, men det är klart att det här då uppmuntrar lärare att leta efter de magiska ja. lösningarna. Därför att inte fan går det att göra det. på något riktigt sätt. Utan du Nej, måste det. ju försöka vara Harry Potter i det här va. Mm. Och, och, och då, då, då, då hittar vi de här. Vi, vi kastar oss in i detta med hjälp av de, de eh, snabba lösningarnas metodik ibland. Mm. Och det gör vi faktiskt för att vi är bra lärare. Mm. Vi gör det för att Precis. vi verkligen vill leva upp till styrdokumenten. Vi vill nå varje elev. Det är faktiskt inte en kritik att jag försöker säga att det är någon som är en dålig lärare. Nej. För en dålig lärare mår inte dåligt av svåra eller omöjliga i detta, utan, utan det är ju därför att vi är bra lärare mm. som vi hamnar i detta, den problematiken. Så är det. Du Ulva, mm. vi ska ta en runda av det här samtalet. Det yes. var himla roligt att prata med dig och det, det här inlägget det satte många tankar i mitt huvud och jag tänker att det här samtalet gör det också. på något sätt. Ja, det, det, det gör det och du, det är det är en väldigt viktig grej du tar upp som, som mm. vi behöver prata väldigt mycket mer om. Mm. Det var jätteroligt att få, få prata med er. Ja, det får det så bra. Ni också, mm. ja, ha, ha det bra. gott. Hej, Hej! Vilket trevligt samtal. Ja, det var, jag hade kunnat fortsätta hur länge som helst kände jag. Precis. Jag måste ju säga att det, det här är ett samtal som vi faktiskt behöver ta oftare än vad vi gör, helt mm. klart. Mm -hmm. Ja men absolut, vi bara rullar på på något sätt men, men, men vad, har, du, har du några tankar efter vi har lyssnat på, på vad Ylva sa? Mm. Ja, men Jag fastnade lite grann, för både hon och du är ju gymnasielärare. Mm. Och då tänker jag så här, det blir lite tyst när vi pratar för jag är så dum och tänker så här, jag vill inte blotta min okunskap. Men nu ska jag göra det i alla fall. I <laughs> grundskolan så har vi en läroplan som är byggd runt förmågor. Inte mm. bara de här fem stora, utan liksom faktiskt förmågor. Det är en ganska avancerad uppsättning då. Och jag tänker att över tio år så är det det som är det långsiktiga målet. Mm. Och då tänker jag att det är inte så himla snutifierat. Där är ju läroplanen tydligare och bättre än vad den förra var. För exempel är det att liksom, här finns det så här, ni ska träna på det här med att kunna det här och det här. Mm. Och det säger man till alla. Mm. Vilket tvingar oss som jobbar med de yngre eleverna. Särskilt jag tänker tillbaka till när jag jobbar med med förskolklassen och året och så. Mm. Det är liksom det är lite utmaning att behöva jobba även med de eleverna mot de förmågorna. Men det blir himla bra. Det blir botemedel mot snuttifiering på något sätt. Har ja. ni förmågor i gymnasiet? Liksom? Ja, men det har vi ju på ett sätt. Förmågan till analys, förmågan till alltså sådana mm. saker. Men mm. det är ju, alltså, det som blir snotifierat är ju att det ska sättas betyg efter en 100-poängskurs. I svenska så tränar vi på förmåga att argumentera i år ett, år två, år tre. Så där är det ju samma tanke och det ska vara en progression. Mm, mm, mm. Men eftersom du har kursbetyg som du sen får leva med mm. så är det ju skit samma. För att du hinner ju ändå bara. In... Ja, för även om du är dålig i början på din progression så kommer det fortfarande svart ner i din beting. Precis. Ja. Så att, ja, och då blir det ju liksom en att det gäller att leverera den här mm, mm, argumentationen. För mm. att det är dessutom sådär att du har ju hela litteraturhistorien i år två, dessutom. Precis. Sen tänker jag på en <skratt> annan sak apropå den med snutifiering Det börjar inte bara vara de här korta filmerna. Jag tänker hela läroplanen återigen i grundskolan, egentligen hela grundskolan, är ju indelad i tre segment. 1-3, 4-6, 7-9. På tydligare sätt än vad det var förut. Mm. Det är ju en form av snutifiering också. Alltså inte för att inte liksom tre års tid är en, en, ett hav av möjligheter på något sätt, vilket det ändå är. Men, men liksom för att det det blir att man klipper lite grann i podden när det kör förbi fordon. Men, men det blir också att man klipper lite grann i, i, i kunskapsutvecklingen på något sätt. Alltså det är ganska speciellt. Vad händer när man går från trean till fyra och får ny lärare? Vad händer när man går från, från sexan till sjuan och får, börjar på nya ny högstadieskola? Och så? Mm. Hur funkar det? Alltså vad en del elever inbillar mig och säger okej, okay, men nu kommer nya läraren att berätta det här. Ja, oh, det hänger ihop med det som jag lärde mig förut. Alltså, mm, så som man vill att de ska tänka. Men en hel del är nog också inne i det här med att, oj, nu är det någonting som låter lite annorlunda eller sägs på ett annat sätt. Jag får inte det funka. Okej, okay, men då är det det här som gäller. För nu är jag äldre. Det här måste vara det viktiga liksom och det är inte, alltså det, man ska inte underskatta sånt, det är också en form av slutifiering Jo ja, och det måste vara vårat jobb tänker jag, att binda ihop olika delar, jag vet ju att jag var ganska stor jag tror jag i mm. gymnasiet när mm. jag fattade att det ena kapitlet hängde ihop med det andra kapitlet liksom. <laughs> man läste först kapitel 1, och sen mm. i, i matteboken och sen mm. läste man kapitel 2. och jag fattar ju inte att de två, att jag, det byggde på att jag kunde kapitel ett för att kunna kapitel två eh, för att det, det var inte tydligt eh, och, och det tänker jag att, jag, jag, jag vet att jag fick en smärre chock när det, när det var så. Mm. Eh, och, och jag tror ju att likadant att det du lärde i år sex eftersom det är då helt nya kunskapskrav i år sju, mm. att det ändå är viktigt det du kan i år sex. Men, att, självklart. Eh, det måste ju vara det men det blir ju inte det om, om inte vi inte lyckas liksom förklara hur saker och ting hänger ihop. Och det finns en massa missförstånd om det där. Och det, jag mm. tänker att det är så himla tråkigt för att det snuttifierar hela grundskolaupplevelsen. Vi ska inte fastna över det, men, men det är ett mm. exempel, jag. Men absolut. Men jag tror, jag tror egentligen hela den här snuttifieringen... Mm. Eh, jag, jag pratar lite med Ylva om det och mm. det som Günter Kress på London universitetet. Eh, University of London eh, han, han pratar ju om det och han pratar ju egentligen om att varje tid har sin form av kommunikation för där handlar ju om kommunikation mm, mm. alltså hur vi formulerar våra läromedel och hur vi formulerar våran liksom tv-reklam hur jag på säga men, men, men och vi har ju blivit mycket mera bild, ju bättre bilder vi kan producera desto mm. mer kommunicerar vi med bilder och hade vi en diktanalys på gymnasieskolan före världen så, eh, Alltså vi tänker 50-talet Så stod mm. det ju Varje känsla du skulle ha Varje, eh, varje ord var tolkat för dig du fick Bara det liksom, stod utskrivet liksom Ja i, I sådana diktböcker från den tiden Hur du ska känna och uppleva och hur Men hur det... funkar det? Nej, inte men, en, nej, inte men alltså, det är inte det upplevelsen av en subjektiv Nej, alltså ja på ett sätt, men alltså det finns ju alliterationer, och det finns liksom symbolspråk och det finns mm, eh, Det är liksom referenser på något sätt. Ja men alltså den här symbolen om jag använder en kristallkrona som går sönder kan i kristallerna då vara symboler för tårar till exempel. Mm, mm, mm, eh, och, och alltså ett alltså och då lär man sig ju att översätta den här förmågan att läsa dikter på andra dikter som man det blir ju liksom om du går igenom då, en viss typ av dikt och sen då där alla symboler och alla stilmedel är förklarade för dig så är det klart att du sen kan gå vidare och sätta den, applicera den kunskapen på andra dikter och få en subjektiv upplevelse men det, det, det är ju ganska svårt att lära sig att läsa dikt idag så stoppar vi ofta dikter och säger att det är en subjektiv upplevelse så mm. lägger vi bilder bakom som mm. betyder en massa saker men som betyder <laughs> olika saker för olika personer Jag menar, en bild på, på ett brinnande hus kan betyda just en bild på ett brinnande hus men det kan ju också vara de som har varit med om att ett hus har brunnit upp och får en massa associationer till det mm. Mm. Eh, som inte den andra får, mm. vilket gör att den läsförståelsen med bilder är en annan läsförståelse än den läsförståelsen mm. Utan bilder, mm. Mm. vilket kräver en annan typ av, av funderingar eh, och utlärning. Då, då blir det att alltså funderingarna blir väldigt annorlunda. Då mm. att tanken och reflektionerna måste bli, måste bli väldigt annorlunda, och då kan det inte längre vara det som är syftet och målet, utan det måste syftet och målet vara att processen fram till tanken, men att du kan tänka vad som helst av det. Så, så tänker jag, det måste vara en rimligare konsekvens av det. Om jag läser den här dikten och bara Åh, hundskit! då är inte det en dålig tanke om inte jag Nej. kommer fram till det på ett smart sätt, men. Snacka om att liksom sälja ut, att uppskatta dikten eller förstå dikten. Eller liksom komma in i ett sammanhang där. Ja, nej men absolut. Och, och, och samtidigt som, som jag tror inte vi har tänkt på när tiden har gått. Att mm. det är det vi gör. Och det är inte, för att jag är inte säker på att det är sämre. Det är annorlunda. Jag, jag är liksom så. Men, men, men det kräver någonting annat av oss. För fortfarande har vi samma bild av läraren. Ja, att läraren ska leverera det här till den här... Förstår du hur jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Och någonstans kommer vi in i att vi köper andra människors sanningar och andra yrkesgruppers principer. Det här mm. är som, som vill vara särskilt med fem minuter, tio minuter. Ingenting kan vara längre än tio minuter. Det, det kommer ju från Youtube. Det kommer från, från början. kommer inte att göra Youtube-klipp som var längre än tio minuter. Från början så, så liksom, jag tänker att det är någon medievetare-kommunikatörs-grej liksom, inte ut för långt. Det kan jag bara sällan tid och fånga folk. Och det, det är så så mm. är den kommunikationen man oftast vill ha handlar om att wowa folk. Det handlar om att imponera på folk. Det handlar om att sälja mm. något snabbt. Det handlar om att liksom, gå inte in på djupet i det här. Utan bara här, fattar den här grejen. Så här ska det vara. Mm. Och det äh, har varit en sanning ganska länge. Men samtidigt kollar man på mer avancerad mm. kommunikation så finns det ju på internet också. Alltså nu är jag en stor nörd när det kommer till amerikansk politik. Jag sitter uppe på nätet och kollar på presidentvalsdebatter <laughs> ett år och plus innan det var det där. Men jag tänker så här, det lägger ut varenda sekund. Varenda minut. Mm. Om Bill Clinton pratar på på Demokraternas inte ligger det ute 48 minuter, eller vad det nu är. Och då, det är ju inte liksom för att de vill med flit kommunicera sönder utan det, är så här, utan det handlar om att där har man ett djupare liksom, ett djupare budskap att förmedla och då är det okej okay att frångå de principerna. Och så måste det ju vara i undervisning också att liksom, har vi någonting vettigt att säga folk så får det vara längre än kort och snabbt och wow och snabba klipp och så för att det innehållet i sig är så värt att det går att förmedla. Ja, och samtidigt som en, en kort och snabb wow-grej kan vara för att introducera någon i någonting. Ja, ja, det är klart. För att, att det är för, att få, för att fånga intresset. Men, men då får sen... man nämna sig det på så helt olika sätt. Just nu har jag och mina kollegor ett eh, tema om barn i världen är liksom vårt tema för den här delen av vi jobbar med superhjältar jag berättade ah. förut. och just nu är superhjältar ute och reser runt i världen och hjälper olika barn mm. och, men det är mellanstadiet men elever vet ingenting om världsgeografi innan vi börjar med det något av det första vi gjorde var att vi visade, hittade en film på internet om, om världsdelarna mm. det här är världsdelarna, så här ser de ut för att få en bild, för att få en uppfattning så. 15 minuter, var det sex världsdelar är de nu en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sex, sju världsdelar, någonting sånt. Jag, jag tänker... Alltså det är det, det, det, det, du i snuttiferingens moder. De går ut från den lektionen och bara... Mm -hmm, okay. De vet att i Paulo måste man åka helikopter till jobbet om man är rik för att det är så jävla långa kör Alltså, den sortens nu förstås av världen har de. Men det är en jättebra introduktion för att sen kunna lägga ett halvår på att visa de olika världsdelar och knutet till olika... Liksom, NOSO-aspekter av liksom hållbar utveckling och allt vad det är som läroplanning innehåller, kopplat till olika liksom geografiska kontexter. Men vi behöver ständigt komma tillbaka till den här 15-minuters-filmen. Idag startade ett område om Asien, då tänker jag så här, då skulle jag vilja visa den igen. Mm. Och kolla igenom, och så här, kolla där, nu kollar vi bara på den här lilla, lilla skiten som handlar om Asien. Så mm. nu är det relevant. Eller mm. efteråt, kolla upp där, vad vet ni mer om det? Man mm. behöver vi hela tiden komma tillbaka till det för då blir den snutifierade filmen Någonting jätteinnehållsrikt. Mm. Om man fyller det med innehåll. Och det är det som är fara med det snuttifjärde du kortar. Så att varje gång vi klipper bort saker. Varje gång vi, vi klipper ner saker. Så måste vi ta större ansvar för att fylla det med värt innehåll. Mm. Jag sa det för ett intervju med Ylva. men jag vill säga det igen. För att det är en bra poäng. Mm. Ja, men, och det, det ligger ju verkligen mycket i det. Och, och jag tror att vi i våran... Precis som oss avslutar med att säga mm. att det är inte så att, att vi snottifierar för att vi är dåliga lärare. Utan det är för att vi vill, va, vi vill vara bra lärare och få med allt. Och vi vill så mycket elevernas bästa att vi tappar bort oss i ja. det här. Ja. Och eftersom hela samhället är snabba puckar och liksom Snapchat och mm. allt vad det är så... så mm. Så glömmer vi bort oss i det. Så att jag tror, jag liksom, mm. eh, in med ny, eh, nya, långa tankar. Vi behöver det också. Ja. Och så för Guds skull, alltså, variation. Variationsteorin är fortfarande mm. liksom det bästa som har hänt i skolan på något sätt. Och då tänker jag att det, att det är så många olika saker. Och då ja. tänker jag att så här, om vi märker att allting annat går åt snabbare, snabbare, kortare, kortare, ytligare. ytterligare. Då är vårt ansvar som var reaktionen på något sätt försvarare att vara så här, ah, nu ska vi tänka långt tanke för en gång ja. Och då blir folk såhär ah. och det är jättenyttigt för att då händer det saker Precis. Och med det sagt så är det dags att runda av. Det gör vi. Det gör vi med en elevkrönika. jep Vi ses och hörs nästa vecka. Hör det gött. Det gör vi. Hej då. Det är roligt att det, man lär sig väldigt många grejer i skolan. Till exempel som matte och skriva och läsa. Och det, jag tycker det är väldigt roligt att um, göra matte och skriva. För att, vi, för att då får man liksom lära sig siffror och så får man skriva. Vi har, våra, um, vi har fått egna skrivarböcker alla i min klass- och vi har fått egna matteböcker också. Och, då, och där skriver vi åttor. Och, och, så, och så får man i våra skrivarböcker- så skriver vi typ olika berättelser- om någonting som börjar på den bokstaven vi ska ha, använda. Och så har vi ett par andra som är bokstavsböcker. Och då jobbar man med att skriva de bokstäverna- som man ska ha den veckan. Och till exempel... A och då ska man kanske skriva stora A. Och sen ska man skriva på som är hela huset ändå på vinden. Och sen så ska man skriva det lilla A som kanske bara i hälften så stort som stora A till exempel. Och, och, och då ska man skriva i stort och litet och Ja, och läsa så får man kolla efter en bok i bokhyllan som vi har. Och äm, så äm, så får man kolla efter något som passar. Det är vissa som läser lite lättare än några andra till exempel. Ja, någon kanske bara läser en sån här bok som har massa ord som är... Ja, som det bara står, här är en apa. Hon heter Aftrid eller så. Eller så kanske man bara har en, en bok som kanske bara är till exempel ö. Och då står det örn kanske, lök. Och sånt som har ö i sig den. Men vissa läser lite svårare och så. Och, det, och då är det att vi har tre ä, grejer som är läsare ett. Och de läser de som läser lite mindre än andra. Och så har vi två läsare ett två. Och de så läser de som läser lite mer än dem. Och så har vi läsare ett tre äm, och läsare ett fyra ännu av dem och ja